Прошу, спати. Твої повіки вже обважніли від утоми. Нащо тобі світання? Світанок той час, коли жовті квіти, упокоєні любов'ю і сном, починають розплющувати свої щасливі очі. Частина 4. Ізмір. 20 вересня. Вже майже три місяці я в Ізмірі. Справи мої кепські, Лишилася остання надія. Якщо завтра її втрачу, тоді хто зна, що буде зі мною. Я боюся навіть думати наперед. Та жінка, що працювала старшою секретаркою і до якої писала рекомендаційного листа Мюдіре Ханим, за місяць до мого переїзду в Ізмір захворіла і поїхала до Стамбулу. Аж на півроку. Хоч не хоч довелося йти до завідувача відділу освіти самій, і кого ж, ви гадаєте, я там побачила? А саме того короля Ледацюг із Б, що весь час дрімав за своїм столом, а з людьми розмовляв так, наче марив. Його заспані очі, які природа дарувала йому більше на те, щоб спати, а не дивитися на людей, мене, звичайно ж, не впізнали. Зайдіться кілька днів, подивимося, щось придумаємо. Та вже я знала, що мовою цього сонька то мало означати кілька місяців. Так воно й було. Сьогодні ж, коли зайшла в відділ, завідувач був дещо люб'язніший, бо своїм лагідним голосочком промовив. Дочко, тут недалечко, всього дві години дороги. Є одна сільська школа. Вода, повітря там причудові, пригарна погода». Це була копія тієї розмови, яку він... Говорив зі мною, посилаючи мене в Зайнілер. Я не втрималася і зареготала. «Не турбуйтеся, бей ефенді, я можу продовжити сама. Керівники доклали чимало зусиль та коштів і створили там сучасну школу. Тепер потрібен тільки молодий завзятий педагог, готовий на самозречення. Такий, як я. Чи не так? Дякую, бей ефенді». Я спізнала ваше піклування ще тоді, коли ви послали мене в Зейнілер. Я була впевнена, що він мене вижене. Та завідувач на диво навіть не розгнівався. Навпаки, він зареготав, а потім промовив тоном філософа. «Обов'язок керівника! Що ж робити, дочко? Ти не поїдеш? Він не поїде. А хто ж тоді поїде?» Раптом з кутка почувся хрипкуватий голос. «Ба яка крихітка! Горіхова лялечка! Та й годі!» «Горіхова лялечка!» Тільки цього мені ще бракувало. Наче мені і так уже не допекли ті прізвиська. Шовкопряд, Гюльбешекер. Я споленіла і круто повернулася. Нарешті мені вдалося піймати хоч одного з тих негідників, що обзивають мене то солодкою, то жучками та комашками. Мені захотілося провчити його так, щоб вже за всіх. Та не встигла я ще й почати, як той незаперечним тоном сказав завідувачу. Дай цій паночці все, що вона хоче. З любові до Аллаха, не ображай дитини. Як накажете, рішить Беєфенді, шонобливо, отказав завідувач, але зараз у нас справді немає вільних місць. В є, є вакансії для викладачки французької мови, але це, звичайно, не для ханим. Чому же, фендім, заперечила я, я викладала французьку в жіночій педагогічній школі б. Так, протягнув нерішуче завідувач, але ж ми оголосили конкурс і завтра екзамен. Чудово, сказав Решіт Бей, хай пана візьме участь, а хіба що, я теж прийду на екзамени, коли воля Аллаха, виглядіть, не починайте без мене. Цей Решіт Бей був видно неабияка особа. Тільки ж, Боже, милостивий, який він був гидкий! Я дивилася на його страхітливе обличчя і до болю кусала губи, щоб не зареготати. Люди бувають або смагляві, або ж біляві. На персоні ж Бей Ефенді були всі кольори, починаючи хворобливим білим відтінком вавок, які ледве-ледве загоїлися, і закінчуючи неприємною вугільною барвою. Це був якийсь брудно-смаглявий колір, і дивним здавалося те, що комірець не робився чорним. Було таке враження, ніби хтось задля жарту на сажею руку і витер її об щоки Решітбея. Пан Мавочинята Павіана так близько сиділи вони одне біля одного, а повіки безвій нагадували червону вавку. Ніс теж вирізнявся тим, що тягнувся понад сивим вусом аж до нижньої губи. Та найсміхотворніші були щоки. Вони звисали з обличчя, мов у мавпочок, коли ті напхають рот горіхами. Але мені таланить, бо як направду, то кілька слів решітбея мені неабияк допомогли. Природа, мабуть, ліпила цьому панові обличчя та й побачила, що перебрало, отож надумалася якось віддячити і наділила Беєфенді добрим серцем. Як на мене, то краса душі набагато краще, ніж врода. Бо на що та бездушна врода? Хіба на те, щоб сердешні дівчата марнували собі життя? Ізмір. 22 вересня. Сьогодні я брала участь у конкурсі. Письмовий екзамен пройшов погано. Дали відміняти у теперішньому та майбутньому часі десять дієслів, утворених від таких іменників, як «істіксар», «істісмар», «істірат» тощо. Але як я могла їх провідміняти французькою мовою, коли не знала їхнього значення турецькою? Натомість усно я відповідала добре. Решіт Беєфендіє поговорив зі мною французькою і кількома словами дав мені зрозуміти, що я вийду переможницею. Хай змилується Аллах над моєю мунісе. Ізмір 25 вересня. Сьогодні оголосили результати конкурсу. Мені було відмовлено. Один із секретарів відділу освіти сказав мені: якби решітбе є захотів, то ви пройшли б. Хіба б хтось наважився заперечити йому? Може, має якісь плани. Наше становище було вкрай скрутне. За два дні вже треба платити за помешкання. Допоміг золотий медальйон, останнє, що лишилося в мене з материзни. Сьогодні я віддала його сусідці і попросила продати. Мені гірко було розлучатися з ним. Всередині я носила фотокарточку. Батько з матір'ю на весіллі. Тепер сама фотокартка. Та я спробувала себе розрадити. Татко з мамою теж вважає, що краще їм жити в серці своєї єдиної доньки, аніж в оточенні коштовного металу. Ізмір. 27 вересня. Сьогодні я отримала від Решітбея Бея листа. Він писав, що знайшов мені роботу і викликає для розмови у свою садибу в Каршіяка. Чому ж секретар відділу освіти сказав, що Решітбей Бей поставився до мене неприхильно? Отже, це не так? Побачимо. Завтра я все знатиму. Ізмір, 28 вересня Я щойно повернулася з каршіяка від Решіт -Бея. У нього не будинок, а справжній палац. Тепер мені зрозуміло, чому до нього ставляться з такою шанобою. Зустрів мене Решіт дуже тепло і сказав, що на екзаменах був задоволений з моїх знань, але зважив усе і вирішив, що не зможе позбавити мене від чварта інтриг у такому колективі. Робота, про яку він писав у листі, полягала в тому, щоб я викладала французьку мову його донькам. «Дочко, – сказав він, – мені сподобався не тільки ваш хист, а й манери, зовнішність. Нащо вам марніти по школах. Навчайте французької мови моїх дочок. Разом житимете, разом їстимете і питимете. Дамо вам прекрасну кімнату. Згода? Отже, посада гувернантки. Може, це спокійніша і вигідніша робота, аніж місце вчительки. Та, на жаль, я завжди дивилася на цю посаду упереджено. Мені здається, що це те саме, що й наймочка. Та мені не хотілося ображати і Рішітбея. Бея. Я подякувала за довір'я і гостинну зустріч. Та розповіла про мені все і сказала, що не можу через це пристати на пропозицію. Решіт Бей вже почав переконувати мене, що мої докази зовсім не вагомі. Місце знайдеться і для неї. Мале дівчанам хати не перележить. Я все-таки остаточної відповіді не дала, а попросила три дні, щоб подумати. Спробую востаннє влаштуватися на офіційну роботу. Поталанить – то добре, а ні – то робити нічого. Каршіяка, 3 жовтня Нам дали кімнату на горішньому поверсі. Кімнатка невелика, мов клітка на пташок, але гарна і затишна, з вікнами на море. Я до пізнього вечора малувалася морем та озбережжям. З мого вікна видно затоку, а навпроти такий прекрасний змір, з горами, схожими на обсипане хмарами нагромадження та палахкотливим від розкішної ілюмінації кордоном. Та озбережжя в Каршияка подобається мені ще дужче, Життя тут аж буяє. До півночі гримкотять трамваї, в зеленому світлі газових ліхтарів гуляє юрма молоді і немає тому плину кінця і краю. А трошки далі виграють у воді затоки різнобарвні вогні казино. Там грає гітара, то сумно, то весело. Не знаю, чому мені так здається, але я не бачу нічого, окрім білих і чорних постатей, що прогулюється по узбережжю, освітленому місяцем. Кожна пара для мене – закохане подружжя. Та й не тільки ці пари. Мені здається, що і там, у пітьмі, посеред скель, які ледь-ледь повоніють край берега, теж прогулюються по двоє закохані. З моря долинає шепотіння. Здається, що то розмова закоханих. І тепле тихання ночі, від якого стискаються мені груди, Мабуть, злітає з гарячих вуз дівчат, Котрі, пригорнувшись чолом до серця коханих, Дивляться йому любі зелені очі, Що темнішують, як це море вночі. У будинку Решетбея мене зустріли привітно І шанобливо, як панночку. Моя ноша ніколи не була заважка, Та все-таки я вдячна старому служникові, Котрий не дозволив мені нести валізку, А вихопив її з рук у мене поніс до кімнати. Мунісе ще не розуміє всіх тонкощів цього поводження, адже вона така мала. Розкішна Віла затьмарила її. Коли ми йшли на гору, Мунісе хотіла була пожартувати, як це не раз робила вдома. Вона вхопила мене за поділ сукні і хотіла потягнути вниз по сходах. Але я взяла її за руку і пошепки пояснила. Донцю, ми в чужих. Хоть якщо у нас знову буде своя хата, тоді можна. І вона одразу ж принишкла, зрозумівши, що я хотіла сказати. Коли ми війшли до кімнати, на її гарненькому личку вже не було втіхи. Яка ж вона чутлива. Менісе кинулася мені на шию, притислася міцно-міцно і стала цілувати мене в обличчя. Коли я зачиняла вікно, на узбережжі людей вже майже не було. Погасли ліхтарі, і море, яке ще недавно грало вогнями, покотило назад, оголивши смужку піщаного берега. Та й немов сонна дитина поклала свою голову на білу постіль скель. «Сьогодні, коли я їхала сюди, ні, про це я не писатиму. Нехай колись». Каршияка, 7 жовтня у будинку рішить жити непогано. Мої учениці старша — моя ровесниця, а менша — теж не набагато молодша. Старшу звати Фергунде, вона — викопаний татусь, тільки вередлива дуже. Натомість ся багат, мов писанка, та ще й дуже мила. Якось одна із служниць сказала мені, багатозначно моргнувши, тоді небіжчиця Ханиме Фенді хорувала її і лікував її молодий лікар, військовий. Ханиме Фенді, мабуть, весь час дивилася лікаріві в лице, отож і народилася така гарна дитина. Над усе я боюсь служниць. Хоча хіба я не одна з них? Я намагаюся поводитися з ними чемно і нічого не загадую робити. Через те вони мене поважають. Але тут моє значення й те, як до мене ставиться Решіт Бе Єфенді. Та найбільша вада цього дому — це те, що всі тут рояться, мов бджоли у вулику. Врешті це мене не обходить, але Фергонейса багатна наполягають, щоб я конче виходила до кожного гостя. Надто ж непокоїть мене, що в цьому будинку живе син, Решіт Бе Єфенді — Джеміль Бей. Цей неприємний, пустий молодик років тридцяти. На десять місяців їздить процендрювати батькові гроші в Європу, а в візмір'ї живе тільки два місяці. Дякувати, що ці два місяці вже закінчуються, а то я б втекла звідсі ще три дні тому. Ви запитаєте, чому? Тому що все не так просто. Три дні тому ся Фергонде фергунде затримали мене до пізного вітальні. Коли ж я вже вийшла звідти, на сходах було темно. Раптом вже на третьому поверсі дорогу мені заступила чоловіча постать. Я злякалася і хотіла бігти вниз. – Не бійтеся, панно, це я! – почувся голос Джеміль Мляве світло з вікна в кутку ледь освітлювало обличчя панича. – Даруйте тебе, ефенді, я не впізнала вас одразу, – сказала я і хотіла пройти. Але він теж ступнув праворуч і заступив узенький прохід. «Панно, мені оце не спиться. Вийшов помилуватися місяцем». Я здогадалася, чого він хотів, та прикинулася, будь то нічого не розумію, і хотіла знову проскочити. Але ж треба було щось відказати, і я промовила. «Але ж цієї ночі немає місяця, ефендім?» «Як немає, панно?» тихо сказав він. «А оце обличчя, що з'явилося переді мною на сходах, воно, мов, рожевий місяць. Ніяке місячне проміння не може так причарувати». Джиміль Бей вхопив мої руки, і його гаряче дихання обпалило мені лице. Я інстинктивно відскочила назад. Якби не поручні, за які я встигла вхопитися, довелося б мені летіти аж униз. Але я боляче вдарилася головою, і мимохідь зойкнула. Джемільбей нишком підскочив до мене. Я не бачила його обличчя, але чула, як тяжко він дихає. Даруйте мені, Ферідаханим, ви забилися? Пусте, тільки обличте мене, хотіла я промовити, а натомість з вуст вирвався приглушений зойк. Щоб стримати його, я притулила до губ хусточку і раптом відчула, що вона вогка, з губи бігла кров. Віконниця була відчинена, і в млявому місячному світлі Джимільбей, Бей, мабуть, теж помітив кров, бо голос його затримтів. Ферідеханим я поводився низько, як наймерзиніша людина на землі. Будьте милостиві, скажіть, що ви пробачили мені!» Після такого гидкого вчинку й поштиві слова молодика повернули мене до свідомості і страшенно розгнівали. «Ефендім!» отказала я сухим голосом. — Ваша поведінка така звичайна. Адже так повелося, що служницям та сиротам іншого й не чинять. Коли я пристала на цю роботу, яка мало чим відрізняється від місця наймечки, то передбачила й це. Не бійтеся, я нікому не поскаржуся. Тільки завтра знайду якийсь привід, щоб виїхати звідсиля Сказавши це, я з байдужим виглядом Спокійно одійшла від сходів і зникла за дверима своєї кімнати. Взяти в руки валізку, забрати мунісе, зачинити двері і піти – це так просто. Але куди? Минуло вже три дні, а я все ще тут. Настав час розповісти те, чого я соромилася написати навіть у своєму щоденнику. В Каршеяка я приїхала перед вечором, коли вже споночило. Звичайно, краще було б дочекатися ранку, але й це було неможливо. Того сумного вечора в будинку було повно гостей. Решіт Беєфені з дочками хотіли показати всім свою хатню вчительку, ніби це була щойно куплена цяцька. Всі позирали на мене прихильно і навіть, як мені здалося, дещо жалісливо. Я трималася скромно і чемно, як того вимагало моє місце тут та намагалася справити на всі гарне враження. Несподівано у мене закрутився світ, і я знепритомніла. Я вже ледь пам'ятаю, як сіла з краєчку стільця, і, намагаючись тримати на губах розгублену усмішку, на якусь хвильку, а може й менше, заплющила очі. Решіт Бей, його доньки та гості захвилювалися. Забагат принесла склянку води і дала мені ковтнути. Ми обидві усміхалися, ніби це був жарт. Якась стара пані посміхнулася. «Пусте, це, мабуть, подія в лодос. Ой, ці теперішні паночки, нервові, зманіжені, ледь зміниться погода, як вони вже в'януть і хилються, мов троянди». Гості подумали, ніби я і справді ніжнесенька, хвороблива паночка, така випликана, що боїться труднощів. Я кивала головою, погоджуючись з ними. Я була їм безмежно вдячна за те, що вони вважали мене такою, адже я брехала їм. Я знепритомніла зовсім не через те. Уперше в житті того дня Чалекушу нічого не їла. Вона була голодна. Каршияка, 11 жовтня. Сьогодні до моїх учениць приїхали в гості Зазміра четверо дівчат, віком від 15 до 20 років. По обіді всі лаштувалися до морської прогулянки, човном, до варекли. Там мов на зло, ледве ми вийшли на вулицю, почався дощ. Хоч не хоч довелося повернутися до хати. Паночки пограли там щось на роялі, трошки вдовольнилися плітками і розійшлися парами по кутках все ще перешіптуючись та сміючись в годи, так, наче їх лоскотали. Весела й митка Сабагат вдалася до всіляких забавок, аби тільки гості не занудилися. На етажерці у них лежали альбоми з родинними фотокартками. І Сабагат, взявши одного, прикликала всіх до себе, щоб розглядати вкупі. Вона показувала нам фотокартки друзів їхньої родини – і при цьому розповідала такі сміхотворні пригоди їхнього життя, що ми аж заливалися. Вона розповіла, як величного бородатого пашу, обвішаного орденами, котрий, здавалося мені, може, і всесвітом правувати, била війником його ж таки жінка. Після цього Сабагат показала ще одну фотокартку і сказала, «А це наша родичка, дуже пишна пані, але гляньте, хіба не видно, що вона провінціалка?» Якось вона сходила по трапу з пароплава на пристань, але спіткнулася і впала в воду. Як же тільки вона кричала, та ще й своєю провінційною вимовою. «То ну, рятуйте, моє дороге життя!» На фотокартку молочного брата Рішітбея теж неможливо було дивитися, щоб не зареготати. «Спражнєсінький тобі мола в шароварах і чалмі. Але була інша фотокартка» цей самий пан був депутат. Отже, знявся у фрації із моноклем. Мола витріщивши очі, сердито зирнув на депутата, а депутат насмішкувато поглядав на молу. Я розреготалася, мов дурна, хапалася багат за руку, щоб вона не перегортала. Фергоне залюбки жартувало. "Перед ханим, хочете заміж? Будете дружиною такій відомій особі?" До того ж він саме розлучився з першою дружиною і шукає паночку на європейський лад. А як же, щоб була гідна депутата? Я, заливаючись, одійшла від столу і відповіла. «Фергонде, сідайте і негайно пишіть листа. Я згодна. Якщо навіть не матиму щастя, то принаймні нарегочуся на все життя». Сабагат перекинула ще одну сторінку і кивнула мені. «Феріде ханим». Боюся, що, побачивши цю фотокартку, видасте от коша навіть депутату. «Леле, який красень!» – зойкнули в один голос гості, сплеснувши руками, і почали кликати мене. «Дарма!» – промовила я, відходячи від столу. «Хто б він не був депутатом, я не поступлюся!» Та ледвино схинилася я над тим альбомом, як знову зойкнула з подивом. З альбома мені усміхався Камран. Тепер Сабагат вже не жартувала. Навпаки, пояснювала серйозно і з захопленням. «Цей пан – чоловік моєї тітки, Мюневер. Вони одружилися торік навесні. Ми тоді були в Стамбулі. Якби ви його тільки побачили, в житті він в тисячу разів вродливіший. Там такі очі, ніс... «Та це що, я скажу вам, хіба таке?» Кажуть, він понад усе кохав свою двоюрідну сестру, Таку собі невеличку, вередливу і дуже манірну дівчину. Їй навіть прізвисько таке дали, здається, Чаликушу. І ось ця Чаликушу відмовила йому. Серце не приневолиш, за день до весілля вона втекла з дому, Кудись на чужину. Кямран Бей нічого не їв, все марнів та чекав, Сердега не розумів, що коли вона втекла напередодні весілля, то вже не повернеться. Я була на обряді цілування рук, коли моя тітка Мюневер підійшла до свекрухи та не втрималася і заридала, мов дитина. Лебонь згадала ту дивну чалекушу. Я слухала цю розповідь мовчки і незворушно, злігши на рояль, що стояв позаду. А Кемран все дивився на мене з альбома і усміхався. А де ж серце? вихопилось в мене. Сабагат повернулася до мене. Правду кажете Фелідеханим, вона не змогла бути вірною такому красеню, такому милому юнакові. Та дівчина й справді не має серця. Інакше не скажеш. Кямране, ти ненависний мені. Якби це було не так, то я, почувши про твоє весілля, заридала б і знепритомніла. А я ще ніколи в житті не сміялася так, як сьогодні, та не звеселяла гостей. Цей день я назвала б найщасливішим, якби за кілька годин не трапилася мені одна нещаслива пригода. Надвечір дощ вщух, і ми вийшли на прогулянку. Коли ми йшли край бурхливої річечки, Хтось вигукнув, побачивши по той бік хризантему. «Яка краса! От якби зірвати!» Я засміялася і запитала, «Хочете я подарую вам ту хризантему?» А через річку переходити небезпечно, глибоко та й водою брести довелося б чималенько. Дівчата засміялися, а кодресь пожартувала, «А так, якби місток, то подарувала б, «А я кажу, що можна перейти і без мосту», відповіла я і кинулась у воду. Дівчата почали галисувати. Річку я хоч і з труднощами перейшла, та хризантеми зірвати мені не вдалося. Край берега я вже повсковзнулася, і щоб не впасти, вхопилася за гілку терну. Пітні мої руки, як я їх поранила. Так, якби не цей сумний випадок, через який я, ідучи до віли, плакала в сутінках, я назвала б сьогоднішній день найщасливішим і найвеселішим у моєму житті. Кем ране, я втекла на чужину, бо ненавиджу тебе, але тепер ненависть душить мене, мені вже не досить, що поміж нами далека дорога, я хочу піти навіть з цього світу, бо в ньому ти живеш і дихаєш». Я вже вирішила, ні за що не лишатися в цьому домі. А тому часто ходжу до міста у відділ освіти. Два місяці тому зустріла тут свою стару вчительку, сестру Береніш, котра добре ставилася до мене ще в пансіоні. Я розповіла їй свою долю, а вчора ми знову зустрілися з нею на пароплаві. І вона дуже втішилася. «Феріде, я вже кілька днів шукаю тебе». «Для нашого пансіону в карантіна потрібна вчителька турецької мови та малювання. Я порадила директору взяти тебе. Хати шукати не треба, житимеш при пансіоні, адже ти звикла до нашого життя». Моє серце схвильовано заколотало. Мені здалося, що коли я знову оселюся в цьому світі фіміаму і глибоких звуків органу, то поверну для себе часточку дитинства». Я відповіла одразу ж, «Гаразд, масьор, я прийду. Дякувати вам». Я сьогодні, перш ніж поїхати в карантіна, зайшла у відділ освіти, щоб забрати документи. Мені сказали, що завідувач відділу розшукує мене вже третій день. Отак завжди. Завідувач, побачивши мене, вигукнув, «Довго тебе ждати доводиться, дочко. Тобі поталанило, я гарне місце». Поїдеш у школу, в Кошадаси. З одного боку, тихе життя в пансіоні, але ж може в Кошадаси і справді гарне місце. Що ж робити? Адже я погодилася вже працювати в карантині Минали хвилини, а я все думала, що вибрати, тихе життя чи, може, злигодній труднощі. Але ж у труднощах є й краса. Я подумала про наших безталанних школярок, чи життя калічать якісь грубезні руки. Ці нещасні, мов прибиті морозом квітки, чекають хоч трошки сонечка і ласки, щоб нагрітися. Тому, хто дає їм це тепло, вони дарують любов своїх серденьок. Я відчувала, що, незважаючи на все, полюбила цих маленьких жебрачок. Хіба й Мунісе не одна з них? Та й два роки самостійного життя мене дечому навчили, Світло завдає болю хворим очам. Щастя тому є біль пораненого серця. Сутінки – найкращі ліки на хворі очі, так само, як і на розбите серце. Я стала вчителькою, щоб заробляти собі на хліб, але я не думала, що люди цієї професії можуть померти з голоду. Та тільки я не боюся, адже моя робота приносить людям добро, Хіба не щастя присвятити себе для щастя й інших? Та хіба можна оживити марення минувшиною? Воно вже мертве. Мене вже не хвилюють терпкуваті пахощі Фіміаму, а сумний голос Органу, який колись звучав в моїх вухах, замовк. Я усміхнулася, як подумала про моїх майбутніх учнів Кошадаси, що не знають лагідної любові, і сказала – Гаразд, бей, фенді, я поїду. Мені не хотілося щось говорити в будинку Решітбея, аж поки не прийде наказ. Та довелося. Ключниця, яка вже давно розмовляла зі мною якось дивно, вчора ні сіло, ні впало, сказала. Дочко, я щонедень то вседуще тебе люблю. Та хіба тільки я? Ми всі так. Фергондейса багат, Дівчата молоді, та вони хати не прикрасять. А приїхала ти, і все стало інакше. В тебе чудовий характер, з вельможними людьми, ти й сама поводишся благородно, а з простими – по-простому. Я не надала б тій балаканині ніякого значення. Я собі подумала, що ключниці просто захотілося порозмовляти зі мною, як з колегою. Та ввечері стараща заходилася і ще дужче. Дочко, почала вона вже зовсім відверто, як би нам зробити, щоб ти пристала до цієї хати? Тут я собі дещо надумала ти тільки не подумай чогось такого. Присягаюся, Аллаху, мене ніхто не напоумив. Та мені було зрозуміло, хто навертав її на цю розмову. Стара, здається, соромилася говорити відразу все і почала натяками. «Наш беєфенді ще таки не старий, я знаю його з малечку. Він не красень, зате багатий, поважний та й характером непоганий. Оце тільки без господині в хаті лихо. Фергундейса багат, ось-ось повиходять заміж. Ну доведи, господи, прийде в хату якась причинна, то вже буде нам горе. Переде ханим, дівчина може вийти заміж за молодого, та ще й з вусом, але ж такого богатиря годі й шукати. Оце висватить б нам, дочко, за нашого Бея гарну дівчину, га?» Я мовчала та тільки гірко посміхалася. Мені здалося, що Решіт Бей ставиться до мене з повагою, надає ваги моїй роботі з його доньками. Він міг годинами жартувати з нами, грати м'яча, а насправді все це... Мені згадалися слова секретаря від діло освіти. Якби Рішіт Бей би захотів, то вас призначили б вчителькою французької мови. Мабуть, він має якісь свої плани. Кілька років тому я була обурена такою розмовою, яку почала ключниця. Але зараз я тільки сказала якомога байдужішим голосом. Ми могли б бути з вами свахами і вислотали б, Зарешіт би я гарну жінку. Але я, на жаль, через кілька днів вже їду в Кушадаси. Через кілька місяців туди приїде мій наречений, і ми повінчаємося. Пошли вам, господи, всілякого гаразд, думаю, Люба. Хочу раніше лягти. Покаївка глянула на мене ошелешено, а я пройшла собі повз неї до своєї кімнати. Кушадаси 25 листопада «Ви їдете в Кушадаси?» – питали мене, а я тішилася, промовляючи собі «Кушадаси – це таке схоже на моє ім'я Чали Кушу Там я матиму спокій і щастя, я чекаю на них стільки вже часу І перечуття не зрадило мене, я полюбила Кушадаси і не за те, що це якесь там гарненьке містечко. Кушадаси – це не той вимрений мною екзотичний острів, де ми з Моніссе цією жовтавою папушкою. Мали б жити тихо й самотньо, як Робінзон Крузо. Тут нема чого й думати про спокій. Навпаки, доводиться працювати більше, ніж будь-де. «То чому ж тоді?» – запитаєте ви. Відповідь дещо смішна – та що робити, коли це правда? Я люблю Кушадаси якраз за те, що тут не заживеш тихим життям, що в містечку й шукати доброчинної краси. Мені здається, що природа захотіла завдати людям потаємних страждань і тому створила не тільки вродливі обличчя, а й прекрасні міста, моря. Коли я місяць тому приїхала в це місто і прийшла до школи, Старша вчителька, дуже хвороблива жінка років 50 посадила мене перед собою і сказала «Дочко, за три місяці я віддала сирій землі двох синів. Були такі дуже парубки. Очі мої не бачать цього світу. Тебе прислали на посади другої вчительки. Ти молода і лебонь освічена. Ось тобі школа. Керуй, як сама знаєш». У нас є ще дві вчительки, вже зовсім старі, від них вже мало діла. Я пообіцяла працювати, не покладаючи рук, і дотримала слова. Вчора старша вчителька сказала мені, Феріде, не знаю, дочко, як тобі дякувати? Ти працюєш в десять разів більше, ніж обіцяла. Школи нашої вже впізнати не можна, і діти наче розквітли, хай тебе сподобить Аллах. Всі тебе люблять, і діти, і вчителі. Навіть я забуваю деколи своє горе і починаю сміятися з тобою, коли в серці вщухне біль. Відна жінка думає, що я працюю через те, щоб уволити її волю. Та ж працювати, віддавати себе іншим – це так чудово. Та й челикушу знову стала челикушу. й поділася тяжка втома та нарікання. Все минуло – Мов швидка хмаринка, яка лиш на мить заступила ясне сонце Мені вже не страшно, коли я думаю, що може все своє життя Доведеться віддавати їм свою любов Яка належала тим, кого одного осіннього вечора Ще два роки тому вбили в моєму серці Кушадаси, перше грудня Ось же кілька днів у всіх на устах слово Війна. Я спершу не зважала на це, адже всі мої думки були тільки про школу. Та сьогодні містечко почався справжній переполох. Оголошено війну. Кушадаси, 15 грудня Ще тільки 15 днів, як почалася війна, а вже їдуть ешелони поранених. Школу оповив Сум, у багатьох моїх учнів у війську то батько, то брат. Діти, мов дорослі, носять собі тихий смуток. Хоч самим їм, звичайно, нічого не загрожує. Погано, Боже, як погано! Сьогодні за наказом військової ради у школі тимчасово розташувався шпиталь. Хай роблять, що хочуть, мені байдуже. Тільки що робитиму я, поки знову відчинять школу? Де потіти час? Кушадаси, 24 грудня Сьогодні прийшла до школи по книжки, а там метушня. Здається, загубить людина не те, що книжку, а сама себе. Той не знайде. Довелося так і піти, але одна доглядальниця порадила. А запитайте головного лікаря, він, здається, прибрав кілька книжок. Вона відчинила двері. В кімнаті всюди лежали пляшечки, склянки, аптичні скриньки. На столах було накладено купи бинтів. І стояв гамір. А головний лікар скинув китель і, засукавши рукава, прибирав там. Він стояв лицем туди. Я бачила тільки його шию та сивий чуб. А так починати розмову про книжки не було зручно. Я смикнула жінку за руку. Не треба. Та вона не звернула уваги. Фенді, ви знайшли були кілька французьких книжок з малюнками, то де вони?» Старий лікар раптово розсердився. Навіть не оглянувшись, він так погано вилаявся, що я затулилася руками і хотіла втекти. Але тепер він озернувся і вигукнув «Ой, це ти маленька!» Я ж опізнавши його, теж закричала «Пане лікарю!» «Та це ж ви були в Зейніле. Я не перебільшую, це справді був крик. Він кинувся до мене, аж пляшечки поскидав додолу, ухопив мої руки, притиснув мене до себе і поцілував крізь чоршав коси. Ми бачилися тільки один день, навіть менше, всього одну годину, та вже тоді відчули одне до одного якусь внутрішню симпатію. І тепер по двох роках ми як найближчі друзі, а скоріше, мов, батько і дочка, кинулися одне до одного. Що зробиш? Людське серце – така загадка, яку не розгадаєш. Розповідай, пустунко, що тобі тут треба? Його блакитні ясні, мов, у дитини очі так дивно сяяли під білуватими віями. Я теж так само, як і в Зині усміхнулася йому і сказала, «Пане лікарю, Адже ви знаєте, що я вчителька, то й їджу куди пошлють. Оце призначили сюди. Невимовно сумним голосом, наче йому було відоме моє життя і все, що діється в мене на серці, лікар промовив маленька дівчинко, ти все ще не маєш вістей. Я здригнулася, наче мене хтось облив холодною водою, і закліпала, прикинувшись здивованою. Від кого? пане лікарю Стали... старий лікар насупився і посварився пальцем Нащо мене дуриш? Твої губи навчилися брехати, але очі й обличчя ще снотливі. Від кого питаєш? Від того, через кого ти мандруєш з краю в край. Я знизала плечима і засміялася. Це ви про Міністерство освіти? Але ж ви знаєте, що вчителька повинна прислужитися дітям своєї батьківщини. Лікар слухав мої слова з сумнівом, так само, як і в Від його доказів мені стало гірко. Я запам'ятала їх до єдиного словечка. «В такому віці, з такою зовнішністю, з таким обличчям...» «Гаразд, хай буде так, маленько дівчинка, хай так, тільки не будь дикункою». Він забув про свої ліки, а я про книжки. Ми вже розбалакалися. Отже, ти вчителюєш у цій школі, а? І як недобре, що ви одняли її у нас, пане лікарю. Я тут про інше думаю. Як називалося те злощасне село, де я навчав тебе фаху жалібниці? Пам'ятаєш? Тепер ти мені теж допомагатимеш. Яка різниця? У тебе мав пенята... А в мене мої славні ведмежата. Душа в них однакова. І в цих, і в тих вона чиста, щира і проста. А час, бачиш, який настав. Війна. допомагати моїм ведмежатам тепер іще благородніше. Раптом він усміхнувся, і мені стало так легко на душі. Так-так, і в мене буде справа, які я зможу віддавати свою силу і любов. Я згодна, пане лікарю. Почну, коли накажете. Та хоч би й зараз. Поглянь, що тут робиться. Наче тут не руками поралися, а...» Він присмачив свою мову поганим словом, і я зніяковіла. «Тільки за однією мови. Ви не казатимете такого, наче солдафон». «Я намагатимусь, маленька дівчинко, намагатимусь», – усміхнувся він. «Та вже як не стримаюся коли-небудь, вибачай». Ми з лікарем до самого вечора переробляли школу на шпиталь, щоб завтра вже приймати поранене.